أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia kipenzi chake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala amani zi muende. <coughs> Nishukrani kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa wakati mwingi kuendelea na risala ya Sheikh Abdullah bin Salih Al-Fouzani risala ambayo kwamba unwani yake ahadithus siyam ahkamun wa adab tukiwa leo tunangazia katika alfasulu al khamis tukiwa tunangazia leo katika risala yetu tukiangazia leo katika kia tukiangazia risala katika al faslu al khamis ambayo kwamba mlango wa 5 ahkamu ahkamusiyam ahkamu ambazo kwamba zitakuwa zinazingatiwa katika siyam na itakuwa na ahadisi sita ambazo kwamba tutazigawa mara mbili katika darsa ya kwanza tutaangazia hadithi tatu, kisha katika darasa itakayofuatia inshaallah Tutaangazia hadithi tatu zijazo Anasema Al-hadith al-awwal man akala au shariba nasian Hukmun man akala au shariba nasiyan Hadithi ya kwanza zinazungumzia mtu ambaye kwamba atakuwa amekula au amekunywa hali ya kuwa amesahau hukumu ya mtu kama huyu katika saumu yake hukumu yake itakuwaaje katika saumu yake ya ramadhani hukumu yake itakuwaaje napokea anabi hurairata radhiallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه رواه البخاري ومسلم حديث ابن ابيكلهه نا صحابه هو ابي هريره صحابه متوم محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله رضي الله سبحانه وتعالى مرضيه ابي محمد صلى الله عليه وسلم من اكلا atakayekula au shariba au akanywa na siyan hali ya kuwa amesahau amekula au amekunywa katika mchana wa ramadhan na kwa hali ya kuwa amesahau hakufanya kwa, kwa, kwa maksudi kwa saumahu sawma, basi aendelee na saumu yake asikate saumu yake fa inna at'amahu Allahu wasqahu basi ajue Allah subhana wa ta'ala ndio ambaye kwamba amemlisha na Allah subhana wa ta'ala ndio ambaye kwamba amemnyosha kwa hivyo hata amekula au amekunywa hali ya kufanya hivyo kwa kusahau kuwa amefunga basi atakapozinduka au atakabuzinduliwa na mwanzake hata kama ameshiba basi aendelee na saumu yake kwani Allah subhana wa Ta'ala ndio amemlisha au amemnyosha Tukiona katika hii hadithi hadithi tukufu hiyo ni dalili kubwa kwa kuwa mtu akila au akinywa au mtu akila au akinywa basi saumu yake ni saumu sahihi aendelee na somu yake wala haina upungufu ndani yake na pia huyu mtu wala hatakuwa ni mtu mwenye kubeba madhambi katika somo yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu kitendeo alichokifanya hicho hakukufanya kwa kukusudia wala hakufanya kwa kutaka kwake, bali ni rizki Allah subhana wa ta'ala amemletea. Amemlisha ama amemnyesha. Ndio tunaona sababu hiyo Allah subhana wa ta'ala akanasibisha aka sema tunaona rasul sallallahu alaihi akisema kuwa Allah Subh'ana wa ta'ala kunasibisha hiyo kula na kunywa kwa Allah Subh'ana wa ta'ala. Ta na kusema fa inna ma Allah Subh'ana wa ta'ala ndiyo amemlisha na ndiyo amemnyosha. Na imepokewa katika riwaya nyingine kuwa fa inna huwa rizqun saqahu Allah saqahu ni ilehi ya Allah Subh'ana wa ta'ala hamemletea huyo mja. Na atojua kitu ambacho kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akinasibisha kwa nafsi yake basi mja hawezi kuchukuliwa madhambi wala kuhukumiwa hukumu ambayo kwamba itakuwa ni hukumu ya madhambi. Yanafanya jambo la makosa. Kwa sababu hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala amenasibisha kula na kunywa kwake mwenyewe. Subhanahu wa Ta'ala. Sabugani sababu anakatoza kufanya hicho kitendo hicho kitendo ambayo kwamba alikatoza kukula mchana wa Ramadhani ama kunywa katika mchana wa Ramadhani katika kufunga kwake hayo vitendo alivyo vifanya hakufanya kwa viti kwa njia ambayo kwamba kwa njia ambayo kwamba ya nafsi yake kwa sababu inasemekana al af'alu lati la tadkhulu tahta taklif al af'alu lati laysat la tadkhulu tahta taklif vitendo ambavyo kwamba mtu anafanya pasipokuwa na kutaka kwake imma kwa kulazimishwa imma kwa kusahau basi haingii katika hukumu ya taklif yani hukumu ambayo kwamba umelazimishwa ume, ume na Allah subhana wa ta'ala kilifanya utapata madhambi maadamu amefanya kwa kusahau au kwa kulazimishwa na hapo hamna Tunapozungumzia katika hiyo hadithi imezungumzia atakayekula na atakayekunywa haina farka hapo ya kuonesha kuwa kukula kwingi wala kukula kidogo sababu hadithi imekuja amun Imezumzia kwa jumla kwa hivyo hakikula hata kidogo akiwa amekula, amekula kwa wingi hukumu yote bado ni hukumu hukumu ni moja hakila hata kama ameshiba kabisa ameshiba kabisa akikumbuka ama akikumbushwa aendelee na saumu yake. Na huyo mja pia hana kadhaa hata lipa huyo hiyo saumu. Itakuwa imesabika saumu yake kama kawaida hata lazimishwa kuja kulipa. Na tunafahamu hapo kutokamana na kaulu ya Rasulu sallallahu alaihi wasallam anasema falyutimma saumuhu akamilishe saumu yake. Na maana kukamilisha saumu yake ni dalili ya kuonesha kuwa saumu ambaye kwamba anafunga ni saumu ambayo kwamba ni hakika. Kufunga kwake ni hakika kwa hivyo haitamhitaji kuja kulipa baadaye, Na waulama wote wamewafikiana wa, wa, wa maulama karibu hiyo amri imekuwa ijma mujmau na alayhi baina alulama laula khilafu al-imam malik wa abi wa ubeyi abi wa abi layla yani karibu wa ulama wote wameafikiana kwa kuwa yule ambaye kwamba atakula kwa kunywa atakasahau kwa kula ama hataisahau atakasahau kwa kunywa basi mtu kama huyo aendelee na saumu yake na wala hawezi kulipa na hii ni amri ambayo kwamba karibu wa ulama wote wameafikiana laila kupatikana khilafu kwa imamu Malik na mwanachuoni huyu mwingine anajulikana kwa Ibn Abi Leila wao tu ndio wakasema kuwa yule ambaye kwamba atakula ama amekunywa kwa kusahau saumu yake imeharibika inapokewa kwa imamu Malik na pia mwanachuoni Ibn Abi Leila kuwa yule ambaye kwamba atakula au atakuwa amekunywa basi atakuwa ame, akikuwa amefanya hivyo kwa kusahau basi atakuwa akikuwa amefanya kwa kusahau basi takuwa saumu yake hijaharibika. yani akikuwa ame, yule kwamba atakuwa amekula au atakuwa amekunywa kwa kusahau basi saumu yake itakuwa imeharibika na itakuwa imemlazimu kuja kulipa hiyo peke, wala peke yake yule hivyo ni imamu Malik na Ibn Abi Laila Malik ibn Abi Laila lakini waulama wote Wamewafikiana wa kuwa huyu ataendelea na saumu yake na saumu yake haitakuwa imeharibika na wala hatalipa na hao Abi, na imamu Malik na, Abi, na ibn Abi Laila waliosema kuwa saumu yake takuwa imeharibika na takuwa itamlazimu fanya nini alipe wanasema wao hoja yao kuwa wanasema lao anna li imsaka an muftirati rukn as kujuzu'ia na kutumia vitu ambacho kwamba vinavunja saumu ni nguzo katika saum yani ukitumia chochote ambacho kwamba kinavunja saumu ni nguzo katika saum kwa hivyo inakuwa mfano kama nasi ruknan min arkan as-sala wa kafanya qiyas yao kuwa kiasa ambayo kwamba umetumia hapo kuwa madama maadama sheria imetueleza kuwa unapofunga usitumie chochote ambacho kwamba kuaribu saum. na utakapokula utakapokunywa ama ukinywa utakapo ukila ama ukinywa basi itakuwa umetumia vitu ambavyo kwamba venye kuvunja saum. ni kama na hiyo vitu venye na, na, hii inakuwa tayari umeingia kwenye nguzo ya saum, imevunja katika nguzo ya saum. Mfano wake kiasi yake akasema mfano wake ni kama mtu ambaye kwamba atakayesahau nguzo miongoni mwa nguzo za swala yule mtu ambaye kwamba atasahau nguzo miongoni mwa nguzo za swala kwa mfano mtu akisahau nguzo miongoni mwa nguzo za swala kwa kusahau fali, kwa kusahau basi tambidi alipe ndio anasema kwa kwa kauli ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faliyutim saumuhu akamilishe saumu yake wamesema maana yake faliyutim faliyutim imsaka wanilmuftirat basi a, a, akamilishe kuto kukula kutokamana na venye kuharibika wao wamesema yani wa imamu Malik na ibna Abi Leila wanapokea kwa wao wao kusema yule atakayekula kwa kusahau au kwa kunywa saumu yake itakuwa imeharibika na hatalipa Kinyume cha jumhuru lulama wale amba kwamba wamefikiana wote saumu yake ni sahi na hatalipa na hawa waliosema imamu Mali na, na Abilaila wamesema hivyo wanasema wanafanya kiasi. yani ni kama mfano wa swala huyu mtu amekula amekula amekunywa amevunja nguzo katika nguzo za swa nguzo za sawm, na ni kama mtu ambaye kwamba atakayevunja nguzo katika nguzo za swala kwa ku, kwa kusahau basi itabidi haleta hiyo nguzo kwa hivyo wanasema itabidi haalipe hiyo lakini ile sahih ambayo kwamba ni sawab annahu la qadaa alayhi Kwa jumhuru ulama sahihi ni kuwa mtu akila ama kinywa kwa kusahau basi aendelee na saumu yake wala hata hatalipa na hadithi hiyo iko hujja dhahir kabisa iko wazi kabisa kwa kuonesha hiyo imba Mumalik na ibn abi layla layla ametumia qiyas lakini kuna nasu na kuna dalili ambayo kwamba ni dhahiri ni hujja ambayo kwamba inaweka nguvu inatia nguvu katika kauli ya wengi katika wanaoviona jomhur na inarudisha ina ina maneno ya hao waliosema kwa hapo kwa sababu inapokelewa kwa abuhuraira radhiyallahu anhu anasema kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليهم كذلك حديث ambao kwamba imepokelewa na ad-dar al-qutni na dar al-qutni akasema hiyo hadithi upokezi wake ni sahih na katika sahihi yake na pia al-Hakim katika al-Mustadrak wa Ibn wamepokea hadithi nyingine ambayo kwamba imepokelewa na sahaba akisema kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtu idha akala as-sa'im akikula mwenye kunywa akila mwenye kufunga hali ya amesahau au amekunywa kwa kusahau fa innamahu rizqun saaqahu Allah ilayhi ilayhi hiyo ni riski ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemletea wala qadaa alayhi wala hawezi kulipa hiyo saum na hiyo tukiona hiyo hadithi ni nassun sarih fun sihatti wa adami qadaahi lahu ni dalili ambayo kwamba iko wazi kwa kuonesha hui atakayekula au kunywa kwa kusahau basi saumu yake iko sahihi na wala hawezi kulipa hiyo saum amma qiyasi ambao kwamba wameifanya wameendea wamegemea imamu Malik na Ibn Abi Layla ya kufanya qiyasi kufanya qiyas baina ya kama huyo moyo risala anasema fa huwa fasidun al na sahih kuwa hiyo ni qiyas inajulikana kuwa qiyasun fasid al-i'tibar fi na dalili ikikuwa wazi ikija wazi mbele ya kias, kiasi ya haikubaliwi katika inda alulama alusul inajulikana kwa kuwa inaitwa fa qiyas fasid al ni kiasi ambaye kwamba haikubaliki kwa sababu in annahu la qiyas fi muqabala al hakuna kiasi wakati kuna nasi, kuna dalili ambayo kwamba iko dhahiri kwa hivyo qaulu sahihi huyu ha huyu hawezi ha ha ha kulipa saum na saumu yake ataendelea nayo na pia katika kukula na kunywa kwa kusahau pia tunaweza ku, wana mengineyo ma, ma, yanaingia kila kenye kuharibu saum akikifanya kwa kusahau yanaingia ndani wa yuqasu alal washurb baqiyat vitu vingina ambavyo kwamba venye kuvunja Saum akivifanya kwa kusahau pia kwa kusahau pia saumu yake itakuwa iko sahihi aendelee na saumu yake kwa sababu inapokelewa kwa hadithi abi salmata ibn abdurrahman anasema kuwa kuwa abi horeira radiyallahu anhu anasema kuwa amesema mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam man aftara fi shahri ramadan nasiyan fala qadha 'alayhi wala kafarata. yule ambaye kwamba atafuturu atafungua saumu yake katika katika mchana wa mwezi wa ramadhani wa hali yakuwa amesahau fala qadaa alaihi basi hata lipa hiyo siku wala hana kafara wala ana kafara kafara ni kama kuna kiwango fulani ambayo kwamba sheria imeweka faini kwa baadhi za vitu ambazo kwamba mtu akienda kinyume chake katika Uislamu na hiyo hadithi imtia imepokelewa na Ibn Hibban Ibn Hibban na Hakim na Imam hakim ame sahihisha hadithi amesema hii hadithi katika sharti ya imamu Muslim na akawafikiana na hiyo hadithi Imam dhahabi mwanahafidh Imam Adh-Dhahabi mwanachuoni mkubwa katika hadithi wakale akasema na pia Ibnu Hajar akasahisha hii hadithi katika Bulugh Al-Maram Kwa hivyo sahihi chochote ambacho kwamba mtu akikifanya kwa kusahau na ni miongoni mwa vitu vya kuvunja saumu saumu yake aendelee na saumu yake akikumbuka na wala haitampasa kurudia hiyo saumu na kalima kutakhsisul wa washrubi fil hadith labda swali itakuja hadithi imetaja mbona hadithi imetaja peke yake kula na kunywa na hadithi ijataja mengineyo Hadith Sababu yanasema man akala aw shariba yula takaykula aw umekunywa kidviphi wanasema haya mengine haya mengine ya, pia mtu akifanya miongoni mwa vitu ambavyo kwamba vina haribu saumu vina saumu zake viaharibu Wanachiona, wanasema, takhsisu huna takhsisu bilgalib la yaqtadhi mafhumaan takhsis ikikuja taksisi bilgalib ikikuja takhsisinazungumzia bil takhsisi kwa wingi wala hahitaji kufahamu kusema mtu akila amekunywa kwa kusahau basi saumu yake ime iko kam, kamili endelee na saumu yake lakini menginea tunafahamu kwa menginee hayo ukifanya mengine yenye kuharibu saumu saumu yako haiko sahihi la zikru huna ni kama ni zikri hapo umetajwa katika ghalib inaingia inaingia ina inaingia inaingia katika hiyo inaingia hukumu kwamba inaingia hukumu ya zingine zenye kama vile Allah subhana wa ta'ala alivyotaja katika kitabu chake kitukufu alipotaja miongoni mwa wale wanawake ambayo kwamba haimfai Muislamu kuoa hawa wanawake akataja warabaibukum lati fi hujurikum min nisaikum lati dhalaltum na pia wanawake ambayo kwamba mtawaoa wakaja na mabinti zao ambayo kwamba sio wenyu, mkawalea katika nyumba zenyu basi mkiwaoa mama zao mkiwaa mama zao kwa sharti mkiingiliana na mama zao basi hawa mabinti watakuwa haramu kwenyu na kutaja hapo rabaibukum latif rabaibukum wala kwamba wanawake ambao mabinti kwamba mmewalea kwa nyumba yenu haionyeshi wakikiwa wamelelewa nje ya nyumba kwa kuwa basi inaruhusiwa wao kuoa kuingiliana na, na mama zao bali sharti hapo ilikuwa zikrul ghalib sana sana maana mtu anapooa mwanamke akiwa, akiwa na mtoto basi sana sana au watoto wanalelewa katika nyumba ndio hii hapa katika hadithi pia mtume Muhammad sallallahu alaihi akala au shariba amekula au umekunywa hapo zikrul ghalib imetajwa kwa ghalib sana sana kenye mtu husahau kwenye Ramadhani anaweza kusahau kula na kunywa basi inaingia ina mwingineyo ina vitu ambayo kwamba ni haramu kwa mtu kufanya katika mchana wa Ramadhan na hiyo hukumu inaingia tukiona katika hii hukumu inaingia katika hukumu kwa kwa mtu ambaye kwamba amefunga inaingia katika kaida ambayo kwamba kaida kubwa sana ambayo kwamba iko chini ya qawl Allah tبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا yana inaingia katika hii kaida ambayo kwamba inajulikana kaidatul amma wa kila mtu akifanya jambo la kusahau basi Allah subhanahu wa ta'ala hamchukuli. hamchukui makosa wala haandiki madhambi ndio Allah subhanahu ndio hapo mja katika hiyo aya wanasema warabbana la ta'akhidna e Allah subhanahu wa ta'ala usituadhibu kwa kusahau kwetu au kwa kukosea kwetu na imeshi imeshi imepokelewa katika hadithi sharif kuwa anna Allah Subhanahu wa Ta'ala alijibu hiyo dua akasema kad fa'altu kuwa nimefanya kuwa mtakapofanya jambo kwa kusahau au kwa kukosea bila kujua basi Allah Subhanahu wa Ta'ala hata tuadhibu kwa hivyo hiyo chini ya kaida ambayo kwamba kaida ama kuwa mtu akikosea kusaha, akifanya makosa kwa kusahau basi Allah Subhanahu wa Ta'ala hatamchukulia kwa hivyo inaingia yoyote katika saum yoyote yochotota ambacho kwamba atakifanya saumu akichokiharibu saumu kwa kukusahau basi Allah Subhanahu wa Ta'ala hata, hata hata muadhibu. na katika riwaya nyingine katika hiyo aya Rabbana la ta'khidna in nasina aw akta'na riwaya imekuja Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema qala na'am katika riwaya imamu Muslim ambayo kwamba inapokelewa kwa hadithi ya Ibn Abbas kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema Ndiyo maana Hata tuadhibu kwa makosa ambayo kwamba tunayefanya na hiyo tunafahamu kutokamana na na upole wa Allah Subhanahu wa Ta'ala au msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na uepesi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake uepesi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala waja, kwa waja wake na Allah Subhanahu wa Ta'ala kutu, na kutuondolea sisi waja wake nini al-haraj wal kututolea mazito na mashaka katika kwetu kwa sababu mtu anaweza kasahau akala akanyo kwa kusahau basi akaelezo arudia aje arudie alipeyo saumu inakuwa ni uzito na Allah subhana wa ta'ala anatuondelia hiyo uzito. Sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa inna Allaha tajawaz ali an ummati alkhata'u wan nisyanu wa, wa mastakruhhu alayhi maana yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshatusamehea kuwa hata tuchukulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi katika umma wake hiyo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala hata wadhibu, wa ha maana hata wadhibu wa na hata hata wachukulia makosa wakati watakapofanya jambo kwa kukosea kwa kusahau au au wa mastukurihi alayhi au jambo ambalo kwamba wamelazimishwa wa juu yake na hii hadithi imepekelewa na Imam e, e, Imam Al-Baihaqi na dara kutuniyi, na Hakim na Ibn Hibban na riwaya katika riwaya ya Ata inapo Ata an Ibn Abbas radiyallahu anhum na hii hadithi ni sahihi inajia ina shahidi ambayo kwamba inainua ina, ina hii hadithi paka katika daraja ya Hasan kama alivyosema imamu an Nawawi katika 40 na pia kama ilivyo ilivyo, ilivyo, ilivyo, ilivyo, ilivyo katika kitabu cha Uh, al katika fitalhis na kama vile inapokelewa pia eh, Ahmad Shakir katika taaliki yake amezumzia hiyo, hiyo hadithi sahih kwa sababu kuna baadhi ya wanachuoni ambayo kwamba wanaona hiyo hadithi haijaswi lakini hao wanachuoni ambao wala wamsema hiyo hadithi na shawahidi zake yakua inna allaha, Allah Allah subhana wa ta'ala huwa husame huwa hatachukua wa adhabu waja wake kwa, kwa mamba mambo ambayo amechukuliwa kwa kukosea au kwa kusahau au kwa kulazimisha kwa, ku, kwa kulazimishwa kufanya hivyo kwa hivyo inampasa mtu mja wa mja muislamu anapoona mtu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani anakula au anakunywa katika mchano wa Ramadhani kwa hali ya kuwa wakusahau basi inakupasa wewe muislamu ilamu e wa tadhkira kumjulisha au kumwambia eh ndugu zangu ndugu yangu Muislamu tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani inaonekana umeasahau unakula kwa hivyo inafaa Muislamu hamjulishe Muislamu mwenzake sababu kwamba ukifanya hivyo unaingia katika mlango ambao kwamba ni albab amru bil ma'rufi wal nahyanil munkar unaingia katika mlango wa kuamrishana mema na kukatazana maovu na kula na kunywa katika mchana wa Ramadhani tunajua ni kitu munkar ni kitu ambacho kwamba ni madhambi na Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuamurisha anatu lazim anatu anatuamurisha tuwe tunaamrishana mema na maovu na utakapoona mtu anakula mchana wa Ramadhani au anakunywa ukimkumbusha basi umemzuia kufanya hiyo munkar ambayo kwamba ni maovu kwa sababu anafanya maovu katika mchana wa Ramadhani lakini yeye ni mtu ambayo kwamba amesahau wan nas ma'dhuru na mtu ambayo kwamba mwenye kusahau ana udhuri mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hali ya kuwa ameisahau kwa hivyo inatupasa ina ni lazima kwetu kufanya nini e ilama hu fil hali kum, katika hiyo hali kumueleza kuwa hakika wewe kwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na kukumbusha inaweza kuwa umesahau haifai na u, me, mwezi wa Ramadhani wala haifai mtu kunyamaza Sababu kuna wengine wanachukua kuwa maadamu Allah Subhanahu wa ta'ala anasema man akala au shariba nasiya Allah Subhanahu wa ta'ala yakula au yamekunywa hadiakuwa amesahau basi Allah Subhanahu wa ta'ala amemlisha basi tu muache akule akule akule mpaka ashibe mwenye atakapokumbuka la hii inakuwa huko huko kinyume umetoka katika kinyume cha amr bil ma'ruf wa nahy an sababu tunajua kukula katika mchana wa Ramadhani ni katika miongoni mwa munkar na munkar sharia ya Kiislamu inataamurisha tuamurisha mema na tukatazane maovu na yule mfano mtu ambaye kwamba atakayeoga au akasukutua au akaweka maji kwenye pua kisha maji ikaingia mpaka kwenye ikaingia kwenye shingo lake mpaka ikaingia kwenye tumbo lake bila kukusudia basi pia hajue saumu yake hijaharibika ameoga ama amesukutua ama ameweka maji kwenye pua ukaingia kwa bahati mbaya mpaka kwenye sehemu ambayo ya tumbo basi huyo saumu yake hijaharibika kwa sababu ya kuwa hajafanya kwa kusudia Nae pia kwa mfano yake pia lao mtu alikuwa akitembea kafungua mdomo wake inzi kafanya nini kaingia au mdudu kaingia au vumbi ukaingia katika njia ambayo kwamba hakikuwa amekusudia wala sio wala sio kwa kusudia kwake wala kwa kutaka kwake pia saumu so yake inakuwa hijaharibika. kwa sababu wa, sababu gani kwa sababu hakuwa na uwezo wa kuweza na hayo na hiyo e, huyo mtu akifanya hivyo akufanya kwa makusudi wala kwa irada yake kwa hivyo kwa matakawa yake kwa hivyo huyu mtu anakuwa ni kama mfano wa mtu ambaye kwamba kwa amesahau amesahau na mwenye kusahau kwa kuacha kitu basi anakuwa hajaingia katika hukumu ya kufanya kwa maksudi, bali anakuwa wala hukumu ya kufanya kwa, ku, kwa kutaka kwake anasema imamu Bukhariyu رحمه الله تعالى fi sahihihi Imam Bukhari anasema katika sahihi yake anasema katika ameweka unwani katika kitabu chake sahihi Bukhari akisema babu saimi itha akala au shariba naasiyan mlango wa mwenye kufunga atakapokula au kunywa hali ya kuwa amesahau kisha akasema thumma qala kisha akasema Imam Bukhari waqala ata'u akasema ata iza stantara fada khala fi halaqihi la ba'sa illam yamlik mtu akiweka maji kwenye pua akijaribu kuosha maji kaipikia kwenye tundu paka kuingia kwenye, kwenye shingo lake kielekea kwa tumbo kwa hali yakuwa hakuweza kujimilikisha au kufanya kwa makusudi basi la mtu la ba ana, ana madhambi aendelee ana madhambi aendelee na saumu yake na Alhasan anasema indakha halkahu adhubab fala shay' alayhi ikiingia kwenye kwenye mdomo ikaingia kwenye shingo lake paka kwa tumbo ikaingia nini ikaingia inzi basi pia huyo mtu saumu yake ijaharibika aendelee na saumu yake thumma dhakara haditha abi huraira Allahu anhu kisha akataja hadithi ya abi huraira ambayo kwamba kuwa mtu akila ama amekunywa haliakuwa amesahau basi aendelee na saumu yake hadithi ya pili hadithi ya pili hukmu jimaa as-saimi fi nahari ramadhan حكم جماع الصائم في نهار رمضان حكم, حكم ياكي كو يا امتى اللي يفूंगा katika mchana wa ramadhani kisha akamuingilia mke wake wakafanya tendo la ndoa katika mchana wa ramadhani hukumu yake ni hukumu gani na hali ya kuwa amefunga ana abi hurairah radhiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu ataahu rajul وما اهلكك قال وقعت على امرااتي في في رمضان قال هل تستطيع أن تعتق رقبه قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا قال فاجلس فجلس فوتي فوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعره فيه تمر قال فتصدق به قال ما بين لابتيه أحد افقر منا قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه قال خذه فاطعمه اهلك رواه البخاري ومسلم حديث انpokelewa nabi huraira الله allah subhanahu wa ta'ala imwendae anasema kuwa محمد صلى الله عليه mtume muhammad annahu ataahu rajulun alimujia mutuma muhammad sallallahu alayhi wasallam mtu na huyu mtu akasema faqala ya rasulullahi halaktu akasema eh mtume wa allah nimeangamia qala wama ahalaka ni kitu gani ambacho kwamba kimekuangamia kimekuangamiza qala waqaatu ala imraati fi ramadan nimemuingilia mke wangu katika mchana wa ramadhan kala basi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimueleza kafara na yani akimueleza fidia na malipo ya, ya hili jambo ambayo kwamba amelifanya kafara yake ni nini yani lazima hatoe kafara ambayo kwamba kufanyana kutokana na tendo alilofanya Ambayo ni dhambi kubwa kala hal tastati an taati karqabatan je una uwezo wa kuweza kumwachisha mtumwa huru e, mtumwa awe huru Yaani umnunuye mtumwa umuache uhuru na unakusudia mtumwa ambaye kwamba nimo umenikata hizo zama zama walipokuwa watumwa. Qala la kwa sababu kwamba inatakana pesa hakuwa na pesa akasema sina uwezo huo wa kuweza kununua mtumwa ili nimuachishe uhuru. Qala hal tastati an tasuma shahrain mutatabiaini. Maana kama huwezi je una uwezo wa kuweza kufunga miezi miwili zikifatana qaala akasema la akasema la sina uwezo ku, siwezi nikafunga miezi mini zikifatanana qaala hal tastatee an tut'ima 60 miskiinan je una uwezo wa kuweza kuulisha miskini 60 qaala la akasema la qaala akasema aa, akasema e, fajalis mtume muhammed saw sallam akasema basi keti hapo fajalasa huyo mtu akakaa fautiya nabiyu sallallahu alayhi wasallam bi'aratin fihi tamr mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallam kitu kama chondo ambacho kabla kimejaa ndani yake tende qala yani ni mfuko fulani ambao kwamba mfuko wa kiwango fulani ambao kwamba amba umejaa tende qala mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallam akasema fata saddaq bihi bas chukua hiyo tende itakuwa ni kafara ya hiyo saumu yako Qala ma baina labataiha ahad afqaru minna Akamwambia mtume Muhammad SAW, nipeleke wapi kwa nani maskini baina hiyo labatai yani ilikuwa ni katika hijara ambapo kwamba zilikuwa inaita nyeusi ilikuwa ni yani ni kama katika kijiji fulani unasema baina hiki kijiji Kwa bali ilikuwa ni Madina akasema ka baina hii hizo mawe katika wenye kuishi hapo hakuna mtu aliyokuwa maskini kama mimi ya Rasulullah Kwa hivyo nimpatie nani ambaye kwa ma maskini kuliko mimi Qala Akasema mtume akasema mtume husam qala fadhahika eh, rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akacheka hata badat yake ya, ya, ya mtume Muhammad sallallahu aliweza kucheka kutokana na maneno yake qala mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema khudhhu fa't'imhu ahlak baasi chukua hiyo tendo nenda nani yako tukiona hiyo hadithi ambayo kwamba me imepokelewa katika kitabu cha sahih Buhari wa Muslim tikiona hadithi ni dalili kubwa sana kwa kuonesha madhambi makubwa sana kwa mtu atakaye mwingilia mke wake katika mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani mtu amefunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kumwingilia mke wake ni katika miongoni mwadhambi makubwa kwa sababu gani ni miongoni mwa makubwa kwa sababu nabii sallallahu alaihi wasallam akarrar rajul ala kaulihi halaktu Rasulu sallallahu alaihi wasallam aliweza kukubaliana na huyu mtu sababu alipokuja kwa mtume Muhammad sallallahu akasema nimeangamia. E maanake nimeanguka kwenye madhambi makubwa sana. Kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi alikubaliana naye kuwa ameanguka kwa madhambi makubwa sana kwa hicho kitendo alichokifanya Hali ya kuwa amefunga katika mchana wa Ramadhani. Na katika hadithi ya Aisha inapokelewa kuna riwaya nyingine inapokelewa kwa hadithi ya Aisha huyo mtu alikujia katika hadithi ya Aisha ambaye kwamba imepokelewa ime na muslim katika riwaya nyingine alisema huyo mtu ihtaraqtu ya rasulullah nimeungua yani nimeungua na moto kwa kitendo ambacho kama nilichokifanya hiyo kwa hivyo hiyo tena inaonyesha dalili ya kuwa mtu akiingilia mke wake katika mchana wa ramadhani na haliakuwa amefunga basi annahu yubtilu saumuhu inaaribu saumu yake idha kana nam muta, ikikuwa huyu mtu amefanya hiyo hali ya kuwa amekusudia na anajua kabisa anajua kabisa yeye amefanya nini amefunga na basi mtu kwama huyu akifanya jambo kama hili katika mchana Ramadhani Inapasa juu yake alipe hiyo siku aliyoharibu kwa kumuingilia mke wake katika mchana wa Ramadhani na pia atubu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tawbatan toba ambayo kwamba toba ya kikweli kweli asiwaze kurujia kurudiia katika kitendo ma, uh, kabisa sababu arrasul sallallahu alaihi wasallam alimwambia huyu mtu ambayo kwamba alimuingilia mke wake alimwambia wasumi yauman makanahu basi ufu katika riwaya nyingine akasema baada kutoa kafara, basi u, u, u, u, u, u, u, ufunge siku pale pale. Hiyo si kwamba kama mke wako basi u, baada ya Ramadhan ulipishe hiyo siku ustaghfirillaah na muombe Allah subhana wa ta'ala maghfiraa. kwa hiyo siku katika baadhi ya riwaya ambaye kwamba sahiha inapokewa kuwa Mtume Muhammad saw alimueleza alimu alimweleza ulipe hiyo siku na muombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa hicho kitendo ulichokifanya. Kwa sababu na pia tunavyojua kuonesha hii ni madhambi makubwa vile mtume Muhammad sallallahu alaihi sallam alimtajia kafara miongoni ma kafara nzito sana yani faini ambayo kwamba ni faini nzito sana katika katika kwake kwa sababu yeye iqtarafa min al-ithmi alifanya katika alifanya madhambi katika alifanya madhambi makubwa na hiyo faini ambayo kwamba angeitoa ile kwa katika taratibu tukiona kwenye kwenye ya hadithi kwanza ilikuwa ait qirqabati mu'mina awachishe mtumwa uhuru tabana wakati ule ulikuwa kuna patikana kuna watumwa na uislamu ulikuwa unahimiza sana kuachisha hawa watumwa ili wawe uhuru wale waliamini wao awe uhuru sababu asli ya mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba yuko uhuru kwa hivyo faini ya kwanza amwachishe mtumwa mu'min Amba kwamba ni mu'min amwachishe uhuru fain lam yajid asipopata hiyo basi ndio haende katika hatua ya pili ambayo kwamba atafunga miezi miwili zikifatana mfululizo miezi miwili zikifatana afunge miezi miwili zikifatana na hadithi imeonesha miezi miwili kufatana bila kukata na kama hawezi kufunga miezi miwili kufatana basi alishe maskini sitini alishe maskini sitini na kila maskini mmoja katika hao maskini sitini awe kiwango cha maskini anamlisha kiwango cha muddu burrin. itakuwa ni chakula cha kawaida kama chakula cha, kama unga ama mchele ambayo kwamba kiasi cha mkono unapojaza mkono wa ustani, unajaza huo mkono ni ta muddu yani inakuwa kiwango cha, cha mkono ambayo kwamba kiasi inajaza Ambayo kwamba hiyo chakula katika chakula ambayo kwamba katika sampuli ambayo kwamba sampuli ni nzuri na muallifu amepiga kiasi cha, cha, cha hicho cha, kiwango cha hicho ni kama ni kama kila maskini utamlisha gramu 500 e, sitini na tatu. kiwango cha tano gramu sitini na tatu ni kama iwe ni chakula kama mchele ama nini au chakula ambacho kwamba amba hasa hasa katika hicho kijiji na hiyo sehemu ndio chakula chao kwa hivyo kila mmoja tamulisha hiyo na imekuja taratibu hapo kuanza kumuachisha mtumao uhuru kama huna uwezo ndio katika ya pili kama huna uwezo ya pili uende kwa watatu na hivyo taratibu ambavyo kwamba imekuja katika sheria wala mtu hasije akatanguliza moja katika nyingine ni kama ilipokewa katika miongoni mwa wanachuoni wa kale katika zama za katika makalifa ma, ma wa Kiislamu mmoja hali alifanya hicho kitendo akamwingilia mke wake katika mchana wa Ramadhani akamkujia huyo sheikh. Umanachooni mwanachooni akamwangalia huyu aliokuja ni mfalme au mkiongozi mkubwa ana pesa akaona huyu nikimueleza nikimueleza amuachishe mtumwa uhuru kwake hata hisi kwa sababu yeye alichukua hasli ya ikaba ikikuja katika sheria niwe ina kalimatul iwe na zajr na iwe na uchungu yani kumfumkemea mtu asiweze kuja kurudi kurudia akaona huyo hata sikia uchungu kaita kio akaruka katika namba 2 akamueleza kuwa wewe oh, utafunga miezi miwili zikifuatana halifanya katika jitihada yake lakini wa waliweza kumfanyia rad wakasema hadithi ilikuja ilitaja kwanza kumuachisha mtumwa uhuru na kama huwezi kumwatisha mtumwa uhuru basi njooenda katika hatua ya pili uweze kufunga miezi miwili kama huunawezo, basi uende katika hatua ya, ya tatu kwa hivyo haifai kuruka kabla hiyo kwa sababu hadithi imekuja bitartib. tartib fa in lam tajid fa imekuja usipoweza hiyo fanya hiyo, usipoweza hiyo fanya hii na hii wala haifai kuangalia hapo mnango wa kama maulama walivyobainisha kwa hivyo yule ambayo kwamba atakaye fanya tendo la ndoa kumwingilia mke wake haliakuwa amesahau amekuwaakuwa amesahau ajue kuwa saumi akikuwa amefanya kwa kusahau basi ajue saumi yake ni sahihi katika kauli mbili in da ahli alilm kwa sababu kuna kauli mbili kuna kauli ambayo kwamba wanasema sababu hadithi imekuja dhahiri ukifanya hili tendo kwa hali ya kukusudia saumu yako imeharibika na tafidhi alipe fainihia hizo kwa taratibu ambayo kwamba tulitaja lakini je hukumu yule atakayeyefanya hadiakuwa kusahau hakujua amefunga akakumbuka kuwa he kumbe alikuwa amefunga. Je hukumi yake itakuwa vipi? Hukumu yake itakuwa kama huu wa kwanza aliofanya kwa kukusudi hamanini. Kuna kauli mbili. Kuna wale wanaona wataona ata, ataingia na ya yule yule atalipa hivi hivyo na na kuna wale ambao kwamba wanaona huyu mradama amefanya katika jambo uka katika kwa kusahau hukumu yake inakuwa ni kama mtu aliyokula na amekunywa kwa kusahau na hiyo ni kaudi ambayo kwamba ina nguvu zaidi kuliko ile nyingine na Haitapasa yeye kumlipa hiyo siku wala hata kuwa anatoa faini yani kafara hiyo siku Kama anavyosema imamu Bukhari katika kitabu chake cha sahih anasema waqala al-Hasan Hasan Hassan amesema wa Mujahid na Mujahid in jama'a nasiyan fala Akikuwa tawfanda atamwingilia mke wake katika mchana wa Ramadhani hali yakuwa amesahau basi hawezi akalipa chochote yani hana madhambi chochote ataendelea tuna saumu yake na hiyo kauli katika Fathul Bari Naam nka okhala mwanachuoni huyo imamu shaukani anasema aljimau la khilafa fi annahu yubtilu siyama idha wafa min 'amilin kufanya tendo la ndoa au kumuingilia mtu kumuingilia mke wake katika mchana wa Ramadhani hali ya kuwa wote wamefunga katika mchana wa Ramadhani akikua amefanya hakuna khilafu baina ulama kuwa huyo mtu ni makosa na inampasa kufanya ku, ku, kulipa hiyo siku na kufulipa ku, ku, faini kutokana na vile vilivyotajwa kule akiwa atafanya hicho kitendo kwa hali ya kuwa amekusudia ama idha waka 'ala nnisiani ama akikuwa amefanya hali ya kuwa amesahau fabdu ahli ilmi baadhi ya wanachuoni alhaqahu biman akala au shariba nasiya wakasema hukumu yake itakuwa ni hukm ya kama yula aliyokula ama amekunywa hali ya kuwa amesahau wakadha mfano pia lau angekuwa mtu akamwingilia mke wake katika asubui ya ramadhani yani kabla alikuwa al kidhani kuwa baado usiku waramadhani baado hupo kumbe yeye yeah, akiita kiduko baada hukuna tuko wako katika usiku kwenda kushtukiwa kuwa kumbe alifanya hizo kitendo haliakuwa yuko kwenye mchana tayari al alfajiri shaingia yani imebainikia ya kuwa alfajiri mshaingia basi mtu kama huyo pia hatalipa hiyo siku wala hatakuwa na faini katika kaulu raji sababu kuna pia khilaf katika hiyo masala katika kaulu raji ambayo kwa nguvu hatalipa sababu e, katika miongoni makuu ahli alilm kuna kauli tofauti tofauti kai lakini kauli ambayo kwamba rajhi ambayo kwa mwenye nguvu kuwa hata lipa kama vile anapokelewa katika kauli kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah Subhanahu wa ta'ala murihima anasema wa hadha alqawlu asahhu alaqwal wa ashba'aha bi usul alsharia arasema hiyo kauli ya kuwa mtu atakayekuwa anatakid akifanya akimwingilia mke wake katika, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika usiku akitakidi bado wako usiku akakuja kuchukia kuwa ameshaingia alfajiri kauli ambayo kwamba yenye nguvu ambayo kwamba iko karibu katika usulu ya sheria na ambayo kwamba iko karibu na e, mafhumi ya kitabu na suna. Kuwa yeye huyo mtu hatalipa kwa sababu anaingia katika hukumi ya kusahau anaingia katika hukumi ya kusahau na hiyo ni qiyas usuli akasema hiyo ambayo kwamba amegemea katika usuli ya imamu Ahmad bin Hanbal na wengineo kuwa Asubhana wa subhanahu wa ta ta'ala ametoa nini raf'al mu'akhadhata 'ani Allah subhanahu wa ta'ala hawa hamwaadhibu mtu ambaye kwamba mwenye mwenye kusahau ku au mwenye kufanya jambo kwa kukosea kwa kwa hadiakuwa hajui na bila shaka yule aliyofanya hivi alikuwa hajui kama alifajiri imeingia basi huwe hata ingia katika hukum. na Allah subhana wa ta'ala ameruhusu katika, wa wa katika usiku wa Ramadhani watu wakule ameruhusu katika usiku wa Ramadhani watu wafanye katika tendo la ndoa katika mtu na mke wake hata wakati ambao kwamba utabainika baina ya yebayane pako bainike baina alkhaitul Al min al alaswar yani akikishe kuwa tayari usiku unaisha wataingia katika alfajiri basi hapo inampasa aweze kufunga na ile akifanya jambo ambalo kwamba sheria imemkubalia Sheria inayoruhusu kukula usiku wa usiku wa Ramadhani kufanya tendo, tendo landoa katika usiku wa Ramadhani na amepewa ame, amekuwa mubaka kama amehurusiwa basi bila shaka huyu mtu akiwa amefanya kwa kusahau mpaka kapita alfajiri hajafanya jambo ambayo kwamba yani hajapita mpaka hiyo ni ameingia katika hukumu ya kusahau na hiyo kaulu hiyo kauli ndiyo vile nasema anasema Sheikh al-Islam ibn ni kauli ambayo kwamba ina nguvu karabi inakuwa karibu na udhur sababu huyu mtu ameingia katika udhur na amekuwa katika miongoni mwa nasi wala ambayo kwamba amesahau wallahu aalam wa Na hiyo kauli ya kuwa kulipa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mtu ambaye amefanya tendo la ndoa a au, ku, au kulipa zile faini zilizotajwa kwa taratibu hiyo hukumu ni dhahiri kwa hukumu ni mwanaume ndio anafanya al, al, hivyo je mwanamke hukumu ya mwanamke ni vipi na hukumu ya mwanamke pia Ikikuwa atafanya tendo la ndoa na mmewe katika hili katika umu, mchana wa ramadhani pia mke saumu yake itakuwa imeharibika wa alayhi na kwake juu yake yeye ya afanye nini aweze kulipa hiyo siku haweze kulipa hiyo siku ama faini ambayo kwamba sheria ilitaja ambayo kwamba ni kafara ambayo kwamba kuwashisha ku, mtumwa uhuru kama hana uwezo afunge siku sitini zikifatana kama hana uwezo alisha maskini eh maskini sitini. kwa mwanamke katika, katika kauli ambayo kwamba yasahihine sababu kuna masala hapo kuna khilaf je itampasa atoe kafara ama hatatoa kafara qauli ambayo kwamba ina nguvu zaidi ni ambayo kwamba inapokelewa katika kwa imamu kwa madhhabu imamu Shafi na madhhabu ya Dawud ahl adh yani Daud madhhabu ya adh madhhabu ya, ya, ya Daud na ahl adh-dhahir ya ahl adh na riwaya kwa Ahmad kuwa mtu kama kama mwanamke Haitampasa kutoa hizo faini kafara na pia imamu an-Nawawi imamu an-Nawawi as-Shafi imamu an ame ameweka ame nguvu ametilia hiyo nguvu ndiyo amegemea kuwa, kuwa haitampasa mwanamke kutoa kafara na pia Ibnu kudama Ibnu kudama ambaye kwamba amba ni mwanachuoni mkubwa katika madhhabia ya Imam Ahmad bin Hanbal ama Imam an-Nawawi mkubwa katika madhhabi Imam Ahmad eh, ya Shafi na Ibnu kudama katika madhhabi Imam Ahmad bin Hanbal hao wote wameegemea kuwa yeye hawezi mwanamke itamlazimisha tu afunge alipe kufunga kwake lakini kafara itab, itab, itab, itabaki tu kwa peke yake kwa sababu anasema hakuna katika hadithi dalili ambayo kwamba Inaonesha kuwa mwanamke pia inamb, inambidi a atweyo faini anasema imamu an-Nawawi rahimahullah wal alal jumla Wujubu kafarati wahidah alayhi khassatan an nafsihi faqat wa la shay'a alal mar'ah wala yulaqiha alujub anasema kuwa sahihi katika iza qaul katika jumla kafara inampasa kafara ni moja peke yake tu nayo ni kwa mwanaume peke yake na mwanamke hawezi kutoa kafara Yani kafara hawezi kutoa hiyo faini wala yulaqiha ujub wala sio lazima kwake na abu daud allahidir anasema abu daud anasema Samitu ahmada suila amman amman ata imraatahu fi ramadana alayhi kafaratun Kala ma sami'na anna ala almar'ati kafara abu Dawud anapokea katika masaili ili za imam, Ahmed bin Hanba, sema, imam ahmad bin hanbala anasema Imamu ahmad bin hanbala aliulizwa kwa mwanamke ambaye kwamba mtu ambaye kwamba amemwingilia mke wake katika mchana wa ramadhani je itambidi hizo faini hizo ambaye kwamba zimetaja pia atatoa hizo faini ya kumwachisha mtumwa uhuru au kufunga miezi miwili zikifatana au kuulisha maskini sitini Kala Imam Imam Ahmad akasema ma ina anna ala almar'ati kafaratun ja'a kusikia kuwa wanawake itampasa kutoa hiyo kafara. Hatujahai kusikia mwanamke itampasa kutoa hiyo kafara. Ama kuna kauli nyingine ya pili ambayo kwamba kuna wale wanachuoni ambao kwamba wanaona mwanamke itamlazimu pia kutoa kafara wanasema lakini kwa sharti idha tawa'atuhu akikuwa mwanamke ndio amekuwa sababu ya huyu mwanaume kufanya nini ku, ku yani yeye amemvutia mwanaume kufanya hili ile ile ile tendo wala mwanaume hakumlazimisha Ima amemlazimisha au mwenyeko, ko ameridhia wala hakuonesha kukataa na hiyo kauli ina kwa imamu Malik na na pia ashabu ra'i yani kitaka kitahkina hanasia Nguvu, na pia ni katika riwaya katika riwaya ambayo kwamba yenye nguvu katika riwaya mbili ambayo kwamba kwa madhhabu ya Ahmad bin Hanbal na pia ni kaulu katika katika kaulu kwa madhhabu kwa kaulu kwa Shafi wanasema kwa sababu gani kwa sababu huyu mwanamke amevunja heshima ya mchana wa Ramadhani kwa kufanya hilo tendo kwa hivyo inamlazimisha pia atoe kafara kama mwanaume lakini wote wamesema kwa sharti mwanamke akiwa hajalazimishwa na yeye akawa ni sababu ama yeye ame, amependelea hili jambo. Na anasema bayanul hukm lahu bayan fi hakiya. na bayan hukm ambao kwa maanaume pia ina iko haki kwake. Kwa sababu gani wote wameshirikiana katika ile tendo la kuweza kuvunja saumu katika mchana wa Ramadhani kwa kufanya ile tendo. Na intihaku hurmatus saum na heshima ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kufanya hiyo hiyo hiyo tendo. Anasema anasema masala katika hii, katika hiyo mambo ya kuwa je inampasa mwanamke ama impasi mwanamke masala nindefu sana na hapo sio mahali pake pa kutaja inapatikana katika vitabu vikubwa vikubwa vya fiqh na wamezumzia huko kwa wingi na hapo imezunguzia tu kwa kwa uchache ili kuonesha ni ni kuonesha hile ambaye kwamba iko sahihi na Allah ni mjuzi zaidi kwa kuwa lakini sahihi kuwa anna almar'ata ليس عليها كفاره ambaye kwa maana inadhihirisha kuwa, kuwa kauli sahihi yenye nguvu kuwa mwanamke hata mpasa hata lipa siku wala mpasa kutoa yofaini faini itakuwa tu mwanaume peke yake kwa sababu banini, uy mara, uy, uy, arabi, uy, liukujia, liukujia kwa nini huyu huyu Arabi huyu mtaliye kuja beduwa aliyokuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema halaktu halaktu nimeangamia nimeangamia kama katika riwaya nyingine ya ya ya dara kutuni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam faamarahu bikafarati mtuma alimwaamurisha kutoa hiyo faini Ambayo kwamba musho alishindwa law lam ya'muru mar'atan bi namtume Muhammad sallallahu alayhi mwanamke kutoa hiyo faini wa huwa fi'lun wahid na nikitendo kwa kimoja walaysa hunaka dalilun hakuna dalili ambayo kwamba inathibitisha kuwa inawapasa kafara mbili bi fi'lin wahid kutoa kafara mbili katika kitendo kimoja yani faini mbili mwanaume ayatoe na ya ayatoe lakini laho hili tendo la ndoa likatokea katika qadhao ramadhan mfano mwuzi mtukufu wa ramadhani umeisha wote wa, wanalipa ama moja wao analipa somu analipa yake ya qadha saumu kwamba kwa ni iliyompita analipa akafanya hili tendo la ndoa wakati wa kulipa saumu wala sio katika mwezi mtukufu wa Ramadhani la kijinja mtumwa mtukufu wa Ramadhani bila shaka saumu yake aliyofunga akifanya kitendo saumu yake itakuwa imeharibika mwanaume akimmingilia mke wake katika katika Ramadhani haliakuwa saumu yake anayofunga ni saumu ya qadha au mwanamke pia anafunga saumu ya qadha basi saumu yake itaharibika na kwa yake itampasa atifanya nini itampasa kulipa hiyo siku na atubie Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini hatakuwa mwenye kutoa faini wala kafara ta'alihi atakuwa na faini sababu gani lianal kafara khassa fi jimaa nahar ramadhan kwa sababu kafara iko khassa kwa kufanya tendo la ndoa katika mchana mtukufu wa ramadhan liana lahu hurmatun khassa kwa sababu mtukufu mchana mtukufu wa ramadhan ina heshima yake amba kwamba iko khasa kwa huo mwezi tu. Falfituru intihaku laha. Mtu akifuturu Aina akivu, akivunja saumu yake katika mwezi wa Ramadhani atakuwa amevunja heshima katika heshima ya heshima za mwezi wa Ramadhani. Bi khilafi al cha nini cha mtu mambaamba kwamba alifanya ile tendo kuwa iko nje ya mwezi wa Ramadhani analipa saumu yake. Sababu Siku zilizobaki zisizokuwa za mwezi wa Ramadhani ziko sawa sawa kwake. Yeye atambidi tu Alipe hiyo siku na ombe toba sija kafanya kitendo kama hicho hali ya kuwa anafunga. Tukienda katika hadith thalith Taamudu qai' yufsidu siyam Mtu akijilazimisha kutapika basi itamharibu saumu yake. حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرعه القيع فليس عليه قضاء ومن استقى فليقضي رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد وسنده صحيح حديثيamba kwamba بين na ابي هريره الله سبحانه وتعالى مرضييه ana sema kuwa amesema mtume صلى الله عليه وسلم mandarahu alqay'u faleisa alehi qada'u mtu ambaye kwamba atatokewa na matapishi matapiko akatapika hali ya kuto kukusudia basi ataendelea na somu yake wala Haitampasa kufanya nini kulipa hiyo somu waman istaqaa falyaqdi mtu atakayejitapisha atakuwa anajitapisha basi itampasa afanye nini halipe hiyo siku yule atakayekuwa ametapika kwa kuto kusudia saumu yake iko sahihi aendelee na saumu yake. Yule atakayekujilazimisha kwa kutapika kwa njia moja katika njia yote basi huyo mtu saumu yake itakuwa imeharibika itambidi alipe hiyo saumu. Hadithi ambayo kwa amipokelewa na Abu Daud wa Tirmidhi Nebni Ibn na Ahmad na hadithi yenyewe ni sahihi. Tukiona katika hii hadithi kuna dalili ya kuwa yule mwenye kufunga atakapo tapika hali ya kuwa yeye mwenyewe anajitapisha ama mesababi, amefanya sababu yote katika sababu ya kujitapisha basi mtu kama huyu ameharibu saumu yake wعليه القضاء na juu yake kulipa hiyo saumu kama vile anavyosema ibn al-Munzir rahimahullah ibn Munzir ambaye kuna baadhi ya masaa'il ambayo kwamba wanaviona wamekusanyika wameafikiana wame ndani yake ametaja katika kitabu chake kinajulikana liijma'at li, jimaat, li Ibnul Mundhir, anasema ajma'u ala iptali sawmi man istaqa'a amdan Wote wamefikiana, wamewafikiana wanachuoni amesema katika kitabu chake cha ijma' wanachuoni wote muafikiana kuwa mtu ambaye kwamba amba atajilazimisha kutapika kwa kukusudia ramadhani yake saumu yake yani saumu yake saumu yake, yake takuwa nini imeharibika ime wama ya darahu ama mfano saumu yake ikikuwa ama matapisho yake ikitoka tu pasipokuwa yeye mwenyewe kutaka imetokea tu kwa bahati mbaya kwa sababu ambayo kwamba si yeye amesababisha yake sahihi na wala hana hana awezi kulipa hiyo siku na anasema mwanachoone huyu al anasema la a'lamu baina ahli al-ilm fi ikhtilafan bimisju baina ahli al kama kuna khilafu katika hiyo masala kuwa mtu akitapika kwa, ba, kwa kuto kusudia saumu yake iko sawa na yule aliyojetafisha kwa kukusudia saumu yake imeharibika na anasema ibn kudama mwanachuoni ibn kudama hadha kaulu na aammatu ahli hiyo ndiyo yuqawlu ambayo kwamba wanachuoni wote wamewafikiana kutokana na hadithi wanachuoni wote wamewafikiana kutokana na hiyo hadithi kwa kuwa mtu akitaapika haliakuwa amekusudia saumu yake imeharibika na sawa kutapika kwake hiyo mkutapika ni kidogo au kutapika kwa wingi kwa dhahiri ya hadithi imezungumzia haijasema kutapika kidogo wala kwingi kwa sababu kusuz, vitu vingine ambavyo kuharibu saumu zingine uh, haina fariki baina yake wingi wake wala uchache wake na sawa hii kitu kutapika kwake ya kukusudia amefanya kwa kitendo ye mwenyewe kama mfano ameingiza mkono kwenye mdomo wake kwa kutaka au kafinya tumbo wake ili atapike au amenusa kitu kwa kwamba kukusudia kimfanya atapike au au ameikurubia katika jambo lolote amefanya chochote kaba kwamba kinamfanya atapike kwa kusudia ama ameenda kaona kitu kibaya ambacho kwamba kinaweza kinamchafua roho kwa kusudia ili kimfanya kama ametapika hiyo tena katika hukumu ya kutapika kwa kusudia ambae kwamba itapasa saumu yake imeharibika na halipe Na Imam bin Qudama anasema katika Mughni kitabu chake cha yeah. Mughni, kwamba Ahmad bin Hamdan anasema la farq baina kauni al-qay'i ta'amana. Hakuna fariki ya baina kutapika kwake hiyo ni chakula au kitu kichungu ambayo kwamba kimetoka tu au balgha au damu yenyewe imetoka, yani chochote ambacho kwamba kimetoka huu katika tumbo lake haina farq. Sababu wote kwa sababu hizo zitu vinaingia katika chini ya hiyo hadithi na hadithi ya baina gani na baina gani na inapokelewa kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kubayani kubainisha hikma katika hiyo kwa kuonesha kuwa yeye amefuturu au saumu yake imeharibika kwa kufaini kwa kutapika kuwa anasema nuhiyas saima ana akhdhi ma anasema hikma ambayo kwamba tunapata hapo mtu aliyofunga amezuliwa kutumia chochote ambacho kwamba kitamtia nguvu katika mwili wake au kinamlisha kwa njia nyingine kama chakula ama kinywaji kwa hivyo pia akakatazwa kujaribu kutoa kitu kwenye mwili wake ambayo kwamba itamdhaufisha abaki dhaifu kama imekuwa hiyo amekatazwa pia katika hiyo hukuma mengiwa amekataza na hiyo ndio ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba ina uadilifu ndani yake nayna kuqabale qauli al-hafiz fi fath al-bari kitab jay, fathu al amma ama, ama kutapika fa dhahaba al-jumhur fa dhahaba al-jumhur fa dhahaba al-jumhur ila tafriqati bayna man saqahu man sabaqahu kutapika mimtakiya tu bila y yakutaka fala sawmiyaki ha ya man ta'ammadahu wa bayna yuli Ina, kwa kusudia fa yafuturu amefuturu wa pia inapokelewa kwa ibn al-mundhir katika kitabu chake cha ijma Ala sawm saum ta'ammud al kwa kuwa saw, katika kuwa sawm inaharibika kwa mtu kuku, kutapika kwa kukusudia kwa hivyo hii ni miongoni ma, ma baadhi za baadhi za vitu ambayo kwamba Masala katika ambayo kwamba inaharibu, inaharibu mtu saumu ama haiharibu mtu saumu na inshaallah tutakomea hapo kwa hii wakati na tukija katika darasa jingine tutazunguzia kuhusu hukumu hijamati liswa tukiendelea sababu tuko katika vitu miongoni mbaadhi za ahkam Jie mtu kutoa damu kutoa damu sababu hijama ilikuwa asili zake wakati huo ilikuwa ni damu inavuto katika damu chafu kwa mwili ya mtu yeah, inaharibu saumu ama haiharibu saumu كنا خلاف بين علماءنا قول صحيح هذان نا يkiingia ndani hukumu pia kwa sasa hivi kwa wakati huu mtu anajaribu kwenda kutoa damu donate damu na haliakuwa amefunga jej na haribu saumu wala ai haribu saumu nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana bima an yanfa'ana bima 'allamana وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته